Tu darà mai la paura a la te manutara, te mai la paura nei, da no mai la paura no mai La bru nei te cuerdo alegria te au audite che vaidera te cuerdo alegria te audite Dionere mai che vaidera darano io ed manda mai da bru -e, -e, nei -no, dai idra maira palu nei ara tene te manutara cristeta era maira palu nei ara tene te manutara cristeta era maira palu nei oran oio in manta De baikera, de vuelo aéreo de altive, amigo lindo de maíz, maíz de baikera. Ya ahora no hay un hechicero en Ami most jön, még az is Husvéd szigeteki. Egy humoros ének, ami különben már szinte világ sikerré vált. Előtte Polinéz nyelven konferálja be az egyik énekes a szöveget. Oh, oh, oh, oh no itt vagy bologó, szátrai a magyar, törve moha, hú, majd majd Oh oh oh, a nőt. E ai a io ric Dammi da mure dammi da nana Ove sere dammi il tuo petto tu vedo vedrei io vedavore tu vedo vedrei io No, no, itt by papu ló mű, ez a drámaja, oh, mi? No, no, Datrai o mahirang, da pura o e o ie aya ie aya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 Éppen azért választottam ekvádori zenét, mert a helyerdalféle tutajos expedícióz a híres bazsafákat ekvádor őserdejéből vágták ki. Ha a helyerdalféle elmélet az, hogy a husvéd szigetiek és általában a polinéziaiak részben Dél-Amerikából származtak, a zenével kellene bizonyítani, bizony nem sok rokonságot lehetne felfedezni e között és az előbbiek között. Tessék csak meghallgatni?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 Majdnem szótagolva, és az i betűt külön kiejtve, ugyanígy külön kell kiejteni szinte minden egymást követő magánhangzót, tehát nem Kaluai, a legnyugatibb szigetneve, hanem Kauai. A polinéz nyelveket beszéd közben ezek a teljesen kiejtett magáhangzók teszik oly dallamossá. Ízelítőül hadjátszak be egy ilyen tisztán, bár gyorsan kiejtett polinéz mondatot. Hello, I a know, I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 aki ismeri is egy részét azoknak a növényeknek és állatoknak, amelyek elébe kerülnek. Kigyönyörködtem magamat, utána elvégeztük a szokásos talajmintagyűjtéseket, este pedig a kis taxim visszamentünk a szállodába. Másnap már korán reggel csengett a telefon a szobámban, óriási meglepetésemre, dr. Stepli volt a vonalban, el sem tudtam képzelni, mi lehet az a különlegesok. Ok,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 Erre bizony én sem gondoltam. De ekkor hirtelenül eszembe jutott a csomagokban lapuló tükör. Már Új Gíneában is használtam egyszer arra, hogy közelebb hozzak egy távoli táncot, talán emlékeznek még arra az anyagomra hallgatóim is. Steplinek is tetszett az ötlet, és azonnal készen voltunk a haditervel. Kevéssel a szertartás megkezdése előtt a tengerpartól talán száz méterre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 Okay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 hogy a stefan Szorti temetőt, ahol az 1894-ben maláriában meghalt Fejnechel Sámuel sírja volt, a második világháborúban szétbombázták a japánok. Új Gínea északi partján ugyanis a második világháborúban japánok szálltak partra, és a partra szállás előtt a temető tűz alatt állott. Nagy Sándor, az említett magyar szerzetes megígérte,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 A hanzeman hegyről csodálatos panoráma nyílik a tenger felé. A tinta kék víz és a fehéren megtörő hullámok szinte egybe a párás látóhatárral. A tudományos gyűjtések elvégzése után visszarobogtunk a városba, hogy a püspökkel is találkozzak. Suszter püspök, harmincas éveiben járó, fiatalos férfi, aki civilben semmiféle papi benyomást nem tett rám.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 Befejezésül hallgassák meg a Bill Nolan féle gyűjteménynek egyik legszebb, havai szigetekről származó darabját. They're told you made faster than the thousand mate of everything. Oh, I mean you have a eh, the haven't it for an eye, uh huh, the habit is for eight or eye They keep up a torturing button up, the told he had eh That's how we need to put it on Aha, that's how we need to Dr. Balog János, ökológus-akadémikus professzor utazásai Első sorozat ős Sivatagban 1970 és 1986 közötti utazások 6. rész Az új gíniai Rudolf madár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 A felfedezés hírére a Honolulu-i Bishop Múzeum az Amerikai Földrajzi Társaság támogatásával új expedíciót szervezett az új Géneában élő antarktiszi állatok további kutatására. Az új expedíció szervezői meghívtak a kutatások folytatására, így került sor erre a második föld expedícióra, amelynek során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 Dr. Balog János, ökológus-akadémikus professzor utazásai Első sorozat Őserdőben, Sivatagban 1970 és 1986 közötti utazások Hetedik rész Az új gíneai Brown River ős Új gínea fővárosától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 Mi bárkor balusirona dapp mi tintsorra mi tint mama minda.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 Pontosabban erről egy melanéziai szerelmi dalt, amelyet az itt használt Pinch English nyelven énekelnek. Time, you go, You must think but long me Me writing letters along you Suppose you know love me Dr. Balog János, ökológus-akadémikus professzor utazásai Első sorozat Ősi erdőben, Sivatagban 1970 és 1986 közötti utazások 9. rész Nép PN Pápua Új Gíneában Messze vidéken tett útjaim egyik legérdekesebb élménye az,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 Auld lang syne, auld lang syne, we'll have a drink. Oh, you know that we'll be never, Oh,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 Mbele mbele ngwe, kizela mali tukola, kizela mngi zaiye. Kizela wami mbele we mwe, mbele mwe la yenda ye. Mbele tukola balile moleke, we mke mokanya we. Oyo kivani eyo kizela we la yenda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 Dr. Balog János, ökológus-akadémikus professzor utazásai Első sorozat Ősi erdőben, Sivatagban 1970 és 1986 közötti utazások Tizedik rész Stevenson síria a Samoa-szigeten Kedves hallgatóim! A csendes óceán ijesztő végtelenségét akkor értettem meg igazán, amikor az utolsó nagyobb szigetet, a fiji szigeteket elhagyva, elindultunk kelet felé. Órákon át repültünk a sötétkék víz és a körülöttünk lebegő hófehér vatta felhő között, amíg végre a következő kis zöld folt, Upolu szigete feltűnt alattunk. Ez a sziget, a nyugat samoa nevű kis önálló államocskához tartozik amely egészen a legutóbbi időkig Új-Zélandi gyámság alatt volt, és csak nemrég vált függetlenné. A repülőtér több mint egy órai autóbusz útra van a fővárostól, Ápiától. Egy rettenetesen ócska kis autóbuszon robogtunk végig a tengerparton, gyönyörű pálmasorok és cigányputriszerűen egyszerű, benszülött kunyhók között. Egy-egy faluban jellegzetes magas tűzfalas régi házakat is látunk, amelyek sehogy sem illettek ebbe a trópusi környezetbe. Ezeket még a németek építették, mert Számoa egészen 1918-ig német gyarmat volt. Ahogy az autóbusz ápiai szállásunk előtt megállt, egyszerre megcsapott bennünket a párás forróság. Eddig csak a száguldás légáramlása keltette bennünk azt az érzést, mint hűvös volna. Az esős évszak már javában tartott. Alig, hogy a szobánkban lepakoltunk, már is kopogtattak az ajtón. Dr. Kraus, szamoai kísérőnk lépett be, akit hírből már jól ismertünk. Ő a csendes óceáni szigetek rovarkártevőjének egyik legjobb ismerője, de ma már nyugdíjban van. Pihenés helyett azonban állandóan járja óceániát, pedig már közel jár a hetvenhez. Érdeklődésemre mosolyogva mondja, tudja, nem tudok egy helyben megülni. Negyven éve ezt csinálom. Azután meg itt a szigeteken sokkal olcsóbb az élet, mint az Egyesült Államokban. Úgy látszik, ilyen is van, hogy egy nyugdíjas spórolásból járja a világot. De dr. Krausznak, ahogy a beszélgetésből kiderült, van még egy érdekessége. A magányos, aglegények legtöbbéhez hasonlóan szenvedélyes gyűjtő. Szinte minden gyűjt, bélyeget, tengeri csigákat, levelezőlapokat, színes diapozitíveket és madárhangokat magnószalagón. Erre az utóbbira felfigyeltem, és rögtön tudtam, hogy dr. Krausszal még lesz egy magnós találkozásom is. Egyelőre azonban még csak a bélyegeknél tartottunk. Amikor megtudta, hogy utitársam Hirasima professzor is bélyeggyűjtő, azonnal kész volt az indítványjal, induljunk a postahivatalba a legújabb bélyegeket megvenni. Talán fél éve jelent meg a Stevenson sor, amelynek az egész világon óriási sikere van. Nem vagyok ugyan gyűjtő, de erre a névre én is felfigyeltem. A kincses sziget írójára gondol? Kérdeztem. Hát persze, hogy ő rá gondolt, és ekkor már nekem is eszembe jutott, hogy az író ezen a szigeten élt, és itt is halt meg. Ki ne olvasta volna a kincses szigetet? Nekem fiúkorom óta egyik legkedvesebb könyvem volt. Dr. Kraus meglepődve nézett rám, amikor elmondottam, hogy Stevenson nevét Magyarországon mindenki ismeri, és a kincses sziget szinte minden két-három évben új kiadásban jelenik meg. Nem tudom, milyen elképzelései lehettek Magyarországról. Elmentünk hát a postahivatalba, és amikor az egyik bélyegen a féllábú Silver John képét megláttam, Bizony, én is megvettem az egész sorozatot. Ha ennyire érdekli Stevenson, akkor még ma felmehetünk a Montvajára, mondotta dr. Kraus. Fogalmam sem volt, hogy miféle hegy ez a Montvája, de Kraus elmagyarázta, hogy itt van a Pusta hivataltól körülbelül negyed órára autóval, mindjárt meg is mutatta a hegyet az ajtóból. Ezen a hegyen van az író eltemetve, magyarázta. A talajmintáink felvételére legalkalmasabb erdő is a montvaja mellett volt, így a tudományos munkát összekapcsolhattuk ezzel a kegyeleti látogatással. Az autónk kevés idő múlva megállt a hegytövénél, amely olyan Gellért egy nagyságú hegy, sőt talán még valamivel kisebb. Az egész hegyet nagyon szép buja óceániai őserdő borította, és egy elhanyagolt sétaútféle vezetett fel a csúcsra. Alig tíz perces könnyűséta után egy furcsa, türkiszkék cserepekkel fedett nagy épület tűnt fel alattunk. Ez a ház volt Stevenson háza. Magyarázta kísérünk, most a kormányzó lakik benne. A hegy csúcsára felérve igazán lélegzetelállítóan állítóan szép panoráma fogadott bennünket. Félkör alakban a tintaszerű tenger, amely minden irányban beleolvadt a párás égbe. Alattunk ápia kikötője, és a kikötőhöz kifutó fehérfodros hullámok látszottak. A gyönyörű látvány annyira lefoglalt, hogy csak ezután vettem észre a lapos csúcson lévő síremléket. Egyetlen nagy szarkofág alakú kőtöm volt, oldalán angol és számolai nyelvű felirattal. Ami az egészben legjobban felháborított, az emlékmű elejéről a feliratos bronztáblát leszaggatták. Turisták vitték el mondotta dr. magyarázat magyarázatképpen. Úgy látszik, van a gyűjtő szenvedélynek olyan formája is, amely egy világhírű író sírját is meggyalázza. A letépett tábla előtt elfonyat virág volt, mi pedig néhány szál friss magnóliával cseréltük ki. Gondolom, illik úgy az író emlékéhez, mint a bronztábla. Különben azt mesélik, hogy Stevenson élete utolsó hónapjaiban amikor a tüdőbaj már teljesen elhatalmasodott rajta, gyakran megpróbált még felsétálni erre a pontra. Talán itt búcsúzott el a tengertől, amelyről olyan csodálatos kalandokat álmodott meg. De nekünk a múltból vissza kellett térni a mába és hozzáfogni a tudományos munkához. A déli órák napsütésesek voltak, mert az esős évszak egyáltalán nem azt jelenti, hogy ilyenkor reggeltől esti gömlik az eső. Ebben az időszakban legtöbbször a délutáni órákban egy-két kiadós zápor jön, és legalább egy óra hosszán ömlik az eső. Utána újra kisüt a nap, és egy darabig gőzölög az erdő. Ilyenkor van a legtöbb rovar, és ilyenkor jár a gyűjtésünk a legjobb eredménnyel. De mi ma még ezt a mindennapos esőt is megúztuk, úgyhogy az egész napi munkát nem zavarta semmi. Este Dr. Krausz hívott meg bennünket vacsorára. A mi szállodánk egyik olcsó szobájában lakik két nagy társaságában. Az egyik olyan mozgógyűjtemény, amely főkép bélyegekkel és magnószalagokkal van tele. Én persze rögtön erre a gyűjteményre tértem rá, kérésemre rögtön előkerültek a legérdekesebb felvételek, főkép óceániai ritka madarak hangja. Mint minden igazi gyűjtő, dr. Kraus is szívesen megosztja a gyűjtés örömét másokkal, ezért nem volt akadálya annak sem, hogy a magnómat elővegyem, és az érdekesnél érdekesebb felvételek egymás után szalagra kerültek. Ez az este a gyűjtés szempontjából legalább olyan eredményes volt, mint a nappali munkám. A rádiónak szánt műsoranyag szempontjából pedig valóságos áldás, mert ismét hazaküldhettem valamit a varázslatos óceánia hangjaiból. Kár, hogy rövid az időnk, ezért csak néhányat tudok megszólaltatni ezekből az igazán csodálatos hangokból. Elsőnek talán Új-Zéland egyik legjellegzetesebb madarát, a kivit mutatnám be. Ez a madár, talán hallottak róla kedves hallgatóim, teljesen szárnytalan, repülni nem tud és éjszakai életmódot folytat. A földön a fa levelek alatt kapirgál férgek és más apró rovarok után. A jellegzetes éjszakai hívó hangját most fogják hallani. Következő madarunk szintén új Zélandi ritkaság. Vekának vagy vekaguvatnak nevezik, és egy kihaló félben lévő rendkívül ritka madár, a hangja is eléggé különleges. Tessék csak meghallgatni. A most következő madár egyik legfurcsább madara óceániának. Keának nevezik maori nyelven, ez is Új Zélandi. Egy papagáj, amely életmódja szerint teljesen ragadozó madárrá változott. Az Új-Zélandi juhtenyésztők átka, mert csapatos túl megtámadja és levágja a juhokat. Nestor papagája neve. Befejezésül hadd mutassam be az új zélandi madárvilágnak egy kis fügyművészét, egy poszátafélét. Egész repertoárja van a különböző dallamokból. A kincses sziget szerzőjének hazájától hamarosan búcsút vettünk, és tovább repültünk egy közeli sziget, amerikai Számoa felé. Ez a sziget az amerikai Egyesült Államok gyámsága alá tartozik, és már megérkezésünkkor láttuk, hogy az amerikaiaknak jó az ízlésük, óceánia talán legszebb fekvésük is szigetét vették birtokukba. A repülőtéren napfelkeltekor érkeztünk meg. Egy aranyosan csillogó tengerőből mellett szállottunk le, körülöttünk őserdővel borított meredek hegyek. A magasságokat nem láttam, mert a csúcsokat gomolygó fehér felhő borította. De mire a városba beértünk, a felhő felszállt, és teljes ragyogásában bontakozott ki előttünk a hosszú, csipkés tengerüből a környező hegyekkel együtt. Legtöbb hegy megmászhatatlanul meredeknek látszott, és maga a város a sötétkék tenger és a zöld hegyek közé szorítva keskeny sávként húzódik a tengerparton. Majdnem elfelejtettem megmondani, hogy a sziget neve Págópágó, -págó, a városi pedig a lágy néz csengésű Tutuila. Gondolom, hogy az Egyesült Államok olyan délcsendes óceáni előretolt bázisnak tekinti Págópágót, de most a békeidőben elsősorban turista központ. Az utcákon amerikai turisták nyüzsögnek, és az árak nyugat számával összehasonlítva csak az amerikai zsebnek megfizethetők. De a mi programunkat mindez nem nagyon zavarta, a ránk várakozó autó egyenesen a drótkötélpálya állomására vitt. Ez a pálya nemrég készült el, és az sárga kabin pár perc alatt az 1000 méter magasságban lévő hegygerincre viszi fel az utasokat. A kabinból egészen valószínűtlen, színekben csillogó öblöket, tengerészeket fényképeztünk a színes filmes géppel. A gerinchez hasonló helyen még életemben nem jártam. Egyetlen keskeny őserdővel körülvett ösvény halad rajta, és mindkét oldalon, járhatatlan meredekségű hegyoldal szakad le a mélységbe. A meredeket szerencsére sűrű őserdei bozót borítja, így nem látjuk a szédítő meredekséget. Az egész ösvény csepeg a víztől, hiszen a hegyeket legtöbbször borítja. Ez a kirándulás egyúttal búcsú volt az igazi déli tengertől. Még aznap éjjel gépre szálltunk és elrepültünk északra. Expedíciónk utolsó állomása a mesés hírű Hawaii-szigetek felé. Legközelebbi tudósításaimat innen küldöm Budapestre.